ישעיה, פרק י. "הוי, החוקקים חקקי אבן, ומכתבים עמל כתבו! להטות מדין דלים, ולגזול משפט עניי עמי, להיות אלמנות שללם, ואת יתומים יבוזו! ומה תעשו ליום פקודה, ולשואה ממרחק תבוא! על מי תנוסו לעזרא, ואנה תעזבו כבודכם! בלתי חרא תחת אסיר, ותחת הרוגים ייפולו. בכל זאת לא שב אפו, ועוד ידו נטויה. הוי אשור שבט אפי, ומטהו וידם זעמי. בגוי חנף אשלחנו, ועל עם אברתי אצוונו. לשלול שלל, ולבוז בז, ולסומו מרמס כחומר חוצות. והוא לא כן ידמה.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 ותמצא חכן ידי לחיל העמים, וכאסוף ביצים עזובות, כל הארץ אני אספתי. ולא היה נודד כנף, ופוצפה ומצפצף. היתפאר הגרזן על החוצב בו, אם יתגדל המסור על מניפו, כהניף שבט ואת מרימיו, כהרים מטה לא עץ. לכן ישלח האדון, אדוני צבאות, במשמניו רזון, ותחת כבודו יקד יקוד, כי קוד אש. והיה אור ישראל לאש, וקדושו ללהבה, ובערה, ואכלה שיטו ושמירו ביום אחד. וכבוד יערו וכרמילו, מן נפש ועד בשר יכלה, והיה כמסוש נוסס. ושאר עץ יערו מספר יהיו, ונער יכתבם.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 ועורר עליו אדוני צבאות שות, כמקת מדיין בצור עורב, ומטהו על הים, ונשאו בדרך מצרים. והיה ביום ההוא, יסור סובולו מעל שכמך, ועולו מעל צווארך, וחובל עול מפני שמן. על עיית עבר במגרון, למכמס יפקיד כלב. עברו מעברה, גבע מלון לנו.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 ורמי הקומה גדועים, והגבוהים ישפלו, וניקף סבכי היער בברזל, והלבנון באדיר ייפול.